står i startblocken. Och Camilla, mm. har du hört att Hovstallet har kört, köpt två norska elbilar? Ja, Jaså? Alltså. Ja. Hur mycket hästkrafter finns det i dem? Kan det är inga? det man undrar. Det kanske man kan få reda på i det program som kommer nu. <laughs> God morgon Camilla. God morgon. 099 510 10, ring P1. Och ring P1 stiger upp. Brr, det är 18 grader kallt ute. Och det är så mycket februari Om man är så mycket nordbo så att det knarrar under skorna. Men tror du man tystnar för det då? Icke san icke. Man lyfter luren, man slår telefonnumret, man ringer P1. Men visst är det lustigt ändå att Pirate Bay, du vet de en fildelar nissarna, som menar att allting ska vara till för alla att... Och deras presskonferens i måndags, då var Aftonbladet, tidningen Metro och TV4 puttade, Så deras presskonferens den var inte till för alla. Och vet du en sak till? En av de här snubbarna har deltagit i misshandel av oliktänkande och, och givit pengar till, till främlingsfientliga partier. Det är så mycket med verkligheten Verkligheten är så stor och, svår. och sen har vi det, stoppa matchen Vi som hade det så lugnt och skönt Rara tanter och farbröder diskuterar väder Och tar lite piano Och så kommer de här satans ungdomarna Och stoppa matchen En allvarligt talat, vad tycker du? ska man genomföra en tennismatch. Har sport och politik någonting med varandra att göra överhuvudtaget? Du kan ringa till oss och prata om precis vad som helst. Det är det som är meningen med ring P1 099 510 10. Hallå Vaxholm, Barbro Lundberg. Jaha, här är jag. He hej, hej. Hej, hej. <laughs> ja, mm. ska jag köra? <laughs> det är bara att köra på det. <laughs> ja. Nej, jag lyssnade på nyheterna igår på, på dagens som vanligt- och då vid ett inslag så sa man att man skulle- bygga ut eh, våra fängelser till flera platser. Mm. Och det i mina öron tycker jag låter lite motsägelsefullt helt enkelt. <laughs> Är det, det Vi behöver flera fängelseplatser. Jag tycker att vi behöver mera satsa på andra saker. Till exempel... Det är ingen hemlighet att eh, vi vet att eh, många som sitter på, på fängelser är invandrare, andra eller tredje generationen. Mm. Och det är där jag tycker att man istället skulle hjälpa dem så att de inte behöver hamna där helt enkelt. Jag I min ögon låter det så fel att man ska bygga ut fängelseplatser när samtidigt det är så många som far illa och kanske hamnar där. Sist. Jag fick också den där absurda känslan i kroppen när jag hörde det där på radion. Aha. man bygger alltså hus mm. som inte går att öppna och där låser man in folk och det kallas fängelse Aha. och det är tänkt att det ska liksom hjälpa utvecklingen framåt. Ja, just det. Ja, precis. Så kände jag också. Samtidigt så kan man om man släppte alla sjuka skurkar och våldsberägna typer lösa på gatan, det skulle inte vara så kul heller. Nej, men det är väl inte, det är inte de jag tänker på heller- för att det inser jag också att det måste finnas platser- och att det finns människor och behov av det som är på det viset. Men jag tror att de flesta som finns där- behöver andra saker här i livet. De behöver, precis som du och jag och alla andra, ett vanligt liv. Men är inte ett svenskt kardinalfel när det gäller invandring, att man ser just invandrare som offer? Jo, jo det är det absolut. Ja, skulle, de, de är ju inte annorlunda än vad vi är. De längtar efter ett vanligt liv, att bli sedda och bli respekterade ute i samhället, att Få kanske ett arbete, få en egen bostad, få lugn och ro omkring sig. Mm -hmm. <laughs> det, är inte det, de ute. det är inte det de också vill, precis som i Tra alla Traditionell syn på invandring efter den här arbetskraftsinvandringen på 50 talet mm. den kommer ju att bli så att... Att de som kommer är liksom stackare som man ska mm. ta hand om. Men samtidigt så finns inte den kompetensen, Men den själva synen liksom. Att, mm. att den där personen som kommer är en stackare. Ja, men det är, väl, det, vi måste, det är väl tid att ändra på det nu. Jag tycker man pratar, man pratar, man pratar. Men mm. det händer inte så väldigt mycket. Och det där gäller ju oss alla. <hör> hur vi bemöter varandra. Hur vi bemöter våra invandrare och allihopa. Och det är så lätt att dra alla över en kam. Jag tror många tyvärr gör det helt enkelt. Jag har just läst en jätteunderhållande bok om iranier i Malmö som heter Kan du säga Ja. Som jag verkligen, jag minns inte författar namn, men jag vill jag verkligen rekommendera. Där är alltså Iranien som upplever sig själv som jättesvensk och har färre persiska mattor hemma Jaha. Än, än, än svensk. Jaha. Och där är, det är liksom lite mer folkpartistiskt. Och sen finns det de där vänsteraktivistiska invandrarkramarna som, som vill göra invandrarna till offer. Och du har, och du har de där förkrossande förstående socialt hanter Och det har vanligt folk att ha liksom. Mm. Den är väldigt rolig, kan du. Seja Siboli heter ja, boken. Du ska jag försöka komma ihåg mm. och, och leta efter. Finns det en pocket till och med kanske? Det är möjligt. Jag, mm. har, jag har haft en som, jag, det är inte en, procent, utan, mm. men jag har just läst en som ja. ljudbok, Jaha, bo, och, och. bok på cd. Ja, okej. Okay, ja. Men du, det är bra att ja. Har du så bra ja. ute i Vaxholm? Ja, tack. Det ska jag ha. Det är samma. Tack så mycket. Hej, Hej. vi Hej rör oss lite norrut längs kusten, upp till Norrtälje. Hallå. Hallå? Lennart Åkerlind. Jajamän. Kom in. Hejsan. Hej. Jo, jag tänkte ta upp det här med, med eh, hette fabriken och mm. Att de skulle använda den för att göra sådana här vindkraftverk. Mm. Nu är det ju det att eh, idag är det då sådana här mekaniker som monterar bilar. Mm. Och de gör alltså ja, 100 000 bilar om året. Och om man ska göra en vintkraftväk så håller de ju på med 10 om året högst. Det är en... så det skulle bara bli. <hör> en ja, det skulle inte bli så många jobbare kvar där på, på Sab som skulle göra vindkraftverk. För det första, vad kom idén med vindkraftverk ifrån? För det andra, var då tusen om året? Vindkraftverk, ja mm. det är det som görs. Vi har bara tusen Det är Det som görs det, görs, det görs väl inga vindkraftverk på SAV för närvarande? Nej, men idag. Det ja. får vi jämföra. Då ska vi flytta då den här tillräkningen till SAV? Eller? Ja, jag vet inte. Jag har absolut ingenting med det att göra. Det är liksom helt gripet i luften. det är bara massa... då är det gripet i luften? Nej, men det där var ju bara någon som sa. Man skulle likadant kunna säga att de ska börja skrynkla upp på sig. jag det att det är en dålig idé. Ja, men jag förstår. Det Va, har liksom du något internet... bättre förresten? Ja, det har jag. Kom igen. Ja. Berätta. Jo, det är så här att jag har kommit ifrån med att metanol mm. det släpper ut mindre koldioxid än etanol. Mm. Genom att det, ja, det beror ju på kemiska former. Mm. <kör> Och så därför är det lite dumt att satsa på etanol. Mm. Om man ska minska koldioxidutsläppen. Sen är det så att metanol har ett, ett, ett sånt här <kör> oktantal. Mm. Som är mycket, mycket högre. Så att de skulle kunna köras i, i motorer som var ungefär likadana som diesel. Mm. Och då skulle man få upp verkningsgraden nästan det dubbla. Mm. Det låter ju jättebra. Ja. Då tackar vi dig för de synpunkterna. Nu ska vi vidare till Uppsala. Mm. Marcus Berglund, hallå Uppsala. Ja hej, jag är också faktiskt på väg till en hotel just nu och jobbar där. Alla jag jobbar ska med. mot den där kuststräckan nu. Det är, någon... ja, okay. det, är det är inspiration och oslagen här det också ett stort seminarium vi ska ha i eftermiddag. Jaha, är det? Ja, ja, ja. ja. Men, det, men mm. nej, jag ville mest prata om, om vill du varna folk för IP iprid egentligen? Mm. som har börjat försvinna i samband med framförallt Pirates-Bail-rättegången för ett stort mediebevakning och sabot och sådär. Men det berör oss lite mer. Redan på onsdag nästa vecka ska regeringen eller riksdagen köpa igenom IT-red. Alltså som är en lag som, som skulle tillåta att man eh, kan spåra upp en IP-adress, alltså en dators Jag... avsändareadress. Ja, alltså, det kan man göra redan idag. Det får ju polisen göra. Om det begås grova brott så kan man kontakta internetleverantören i fråga och fråga vem är som har NIPA-adressen. Och sen mm. då letar vi efter vem som kan ha begått ett allvarligt brottande, mordhot eller ja. vad det nu kan vara. Mm. Men i det här fallet är det industrin, mm. eller upphovsmännen, men det är oftast den upphovsrätten till musikaliskt verk ägs oftast av industrin. Och då ska de få rätten att Eh, kontakta internetleverantören själv, om det är teli, eller kom hem och frågade vem det är som har den här adressen. Och sen gå hem och göra en sak som den personen, beslåta datorer, frysa bankkonton och sådär bara för att personen frågar misstänkt och skiljer någonting. Att, att delar av näringslivet kunde leka polis menar du? Ja, de har till och med större befogenhet än polisen. Mm. Eh, nästan som militär här på att säga men. Det är så idag. Då har du någon typ av proportionalitet. Om du snattar din butik tar någonting som har varit en tröja som är värd 500 spänn. Mm. Då får polisen inte häkta dig. De får inte... De, de, de får självklart göra förhör och sådär, men de får inte häkta. De får inte spära in dig. Det, det finns en ganska tydlig avgränsad av vad de får göra. så att du har misstänkt för mördare, någon, då får du vara häktad. Så att åklagare kan utreda vad du har gjort och inte gjort. Um, och sen släpps du, eller så blir du mm. blömd i domstol. Men... Ja, men har man gjort snattari så ska inte det ske. Och likadant mm. om man snattar en mm. skiva på nätet genom illegal fördelning så ska man inte heller få bli med med hamna i husarrest och bli utsatt för kroppsvisitation och och så här. Det finns ingen rimlig, ingen sans mm. där. Men målar inte du fan på väggen nu när du tror att, att till exempel EMI eller Kapitol skulle skicka hem några för att banka skallen av den som har... Nej, ba ba bankarskallen gör de inte. Däremot vet man från andra länder i USA och Danmark och så vidare, där 1% har fått de här rättigheterna att jaga IP-nummer och jaga feldelar. Det kan vara mm. ungdomar, man vet inte vem det är som sitter vid datorn, men mm. de har, då skickar man hem ett brev till en personen och säger... Vi vill ha 20 000 kronor där för du har fredelat de här låtarna. Um, gör du inte det så drar vi inför domstol. och kan du bli dömd för 150 000 i skadestånd. Samtid... Vad gör man då om man inte har en egen mm. advokat? Industrin mm. har ju 20-30 advokater. De kan bussa på mm. privatpersoner. Mm. Som privatpersoner är inte rätt. Men, skrädigt, men samtidigt om man, om man har ett gevär hemma. Och så, ja. och, så, och, så, och så är det någon i familjen eller någon bekant som tar det geväret och skjuter någon som går förbi på gatan. Och ja. då kommer de ju hem och säger hmm. Du har ju ett där, ja men herregud det var inte, inte jag som sköt det det var någon som gick förbi bara som använde geväret. Ja, alltså, jag ska, det ska, den ska den plötsligt vara ansvarslös om har en dator? Hur kan det komma sig att, att in, havet av dator, det är en slags vilda västen? Är jo, det frihet? Nu, bl nu blandar du upp äpplena pannan, det handlar mm. om proportionalitet. Om man, någon har blivit mördad mm. då är det klart att polisen ska ha större befogenhet att göra det. Då kan man få ta blodprov och så vidare också mm. för att träffa på världen som är mördat. Men har man snattat så ska polisen gå hem och, och häkta folk eller ta blodprover. Det finns ingen rimligt i det. Det har ju någon typ av rättsstrykhet i Sverige där ett brott eh, motsatser i, i åtgärder. Mm. Eh, om jag missar med en grön gubbe har inte polisen att skjuta mig. Om jag då måste springer ut och vifta med en pistol på stan och skjuta andra män, då polisen, kan polisen skjuta mig. Men om det plötsligt inte är något brott att ladda ner? Utan, ja, det, är fråga. Utan det... Det, är, det är bara lite mysigt ungdomlig buspojkighet liksom Ja, fint, men det kostar ju liksom att tillverka musik. Det kostar att göra allting. Att allting kommer någonstans ifrån. Ska, de, ska upphovsmän och så leva på socialbidrag för att folk ska kunna ladda ner gratis? Ja, nu är ni inne på nästa fråga. Nu är jag inne på Paris Bay-rättigången. Och den är ganska intressant. Jag var där och tittade igår och det är, det är himla cirkonstans. Men då är frågan, om man tänker lite längre framåt. Mm. Vad, vad är syftet med att ha upphovsrätt? Jo, det är att det ska kunna skapas musik. Att upphovsmän ska kunna leva på det de gör. Mm. Och det är inte så jävligt svårt att göra. Då. Det som är problemet idag är att upphovsrättsindustrin, exempelvis ett av de här låtarna som de anklagar för, Pirate Beckhill, att ha fildelat. Eller att ha tillgängliggjort genom att underlätta för andra att fildela med varandra om man ska vara korrekt. Mm. Eh, en Beatles-låt. Eh, eller en skiva, ett album var det kanske till och med. Och då frågar vem är det som tar pengarna för den upphovsrätten om? om om upphovsrättsindustrin vinner den fighten. Det är ju inte Beatles själva, det är upphovsrättsindustrin. De har ju redan idag 75-80 av alla intäkter från skiva. Då mm, måste Och det, det, det, frågar, det skapar ju det, mer, skapar en det... mer Beatles låtar om upphovsrättsindustrin får 5 17 miljoner av pi Det gör nej, det inte. Det finns ju andra. Ja, är helt inte att Det beror på att man använder Beatles. Det är så... Man kan ju använda något modernare band, till exempel ett band som Metallica som, har, som ju lever och skapar i detta nu. Ja, det Eller det ena, ja. REM, de som och, och några andra som har varit ganska så upprörda över att. att eh, ja. Ja, Vad är det, det är så konstigt. konstigt? Jag menar, är det så konstigt om jag, om jag är bagar och gör semlor Och så kommer de ta mina semlor och säger att ja, men vill bara fildela dina semlor lite grann, Jag ska bli skitarg. Om det blandar upp äpplen och päron egentligen. Hålla kolla på frukterna här. Det blir lite, lite grönsallad här, Eller så ja, så Men det är det som är det som är det så är det som är det som är det som är det plötsligt inte det försöker är något brott att det det Mm. Det, är, det, är, det är bra det är som lagstiftning som det gör. Sen är det frågan om upphovssätten är rimlig att den ser ut som det gör. Mm. Jag, är, jag är i varje fall centerpartist men i det här fallet står jag helt bakom prata Paris som vill ändra på upphovsrätten och vill justera den och anpassa den för verkligheten. Mm. För det är inte rimligt att man som upphovssätt i industrin i det här fallet tar pengar 70 år efter att upphovsrätt man har dött. Mm. Och, och på så sätt håva in pengar, det är det, de, det är det de vill i första hand de vill ju inte skapa ny musik de vill ju tjäna pengar mm. Men du, ska, uh. vi, ska vi, men, vi kanske ta punkt för det blir väldigt mycket, mycket att smälta här Ja, det är mycket pengar Vi går tillbaka till början där i predlagen Precis, den jag vill uppmana vår riksdagsamöte att avvakta med en kolla igenom vad den går ut på och kolla om det verkligen är rimligt att den finns Adjö Så det... ja, Tack Ebba Hej 099, förresten, ring p srse det är ju den aktuella e-postadressen. Ring p Kolla också in vår debattsida via wwwsrse 1 Boden, hallå! Ja, Emil hej. Jakobsson! Ja, hej hej. Hej. Vi har, ja jag tittar på mätaren, vi har 30 grader. Inte just nu, nej det, det var i, i, i natten, förra natten var det. Jag på. Då är det i alla fall myggfritt. Ja, mm. det, det mesta som har varit på mätan är 40... 45,4 grader hade vi, men det var ju inte i, i vintras, alltså, utan det var någon, mm. då var det kallt. Mm. Hur, eh, tack, men det är men på... det, nu är, heter jag inte Hasse Tellemar, och det här är inte Ring så spelar om du ursäktar, vet, utan det här, <laughs> <laughs> det här förlåt, det här är Ring p vill och du vill <laughs> tala om fängelse, sant? Ja, precis, och då tänkte jag, jag, jag egentligen så, så finns ju lösningen på vad den här förra i, ringaren av Notre Dame talade om Uh, Barbro Lundberg dig? var det. Mm. Ja, mm. Vad heter han? Barbro Lundberg. Mm. Nej, men det sista som var nu. Jaha, som, som du pratade med? om Pirate Bay i Elongland ja. där. Vad heter han? Markus Beilund heter han. Ja, men du kan väl hälsa Marcus då, om han inte finns kvar. Att om vi hade varit lite mera varsamma lite, några år bakåt i tiden. Uh, om vi hade låtit alla de här ungdomarna som håller på med det här. Om vi hade lärt dem sjunde budet. Alltså om vi hade planterat in det i dem redan som små barn. Då skulle, då skulle ju inte de, de ha gjort det här. Nej men om inte om hade funnits att kärringen skjuter björnen med kvasskaftet också. Ja fast det är ju ganska ineffektivt. Men, men det var ju pengar vi skulle tala om. Hallå jo, rättning i ledet. Rättning i ledet. Men, ja. men du ska inte stjäla det. Det står kvar faktiskt fortfarande. Nu i alla fall fängelserna. Det är ju då en väldigt improduktiv arbetsplats som jag ser det. Mm -hmm. Att spära att, att in folk år 2009. Alltså vissa människor måste du... Jag har jobbat på mentalsjukhus i fem mm -hmm. år och då, då det var Furenäset i Tite Det var på somrarna under musikutbildningen fem år. Och då då fick jag se fäng fängelse till och på att säga då. Det var en, en, en oerhörd upplevelse att första gången gå in i ett mentalsjukhus. Mm. Det, var, det var lite chockerande. Men ska men då, vi öppna alla fängelser? Skulle du, du vilja ser... ha Tony Olsson och Jackie Arkle boende hemma hos dig? Ja, i så fall måste de väl... Ja, det, det, det är ju en väldigt svår fråga. Det här är ett men, program men för ett, svåra ett, frågor. Precis, men det är ett bra program på det sättet att mm. det kommer fram. Frågor som är tabubelagda i övriga massmedia. Mm. Men jag tänker då att Arklöv, han har ju då gjort en förfärlig sak. Och vilken orsak kan ju ingen människa veta kanske. Men, men det är kanske om han hade blivit behandlad på ett bättre sätt så skulle han aldrig ha, ha skjutit Anna Lind inte stopp ett tag Jack Järklöv, man må anklaga honom för mycket men han sköt aldrig nej, nej, förlåt mig, förlåt med. jag tänkte på han som vad heter han då, ja, det spelar ingen roll nej, mm. men jag, jag tänkte alldeles fel mm. ja, ja, men om du tänker eh, men i alla fall, alla de finns det, finns det något bra alternativ väldigt... till fängelser ja, för det första så säger jag att, att man ska inte åka in så väldigt mycket med piketbussar i Rosengård till exempel mhm mm utan Och framförallt inte med, med sådana socialarbetare som, som yttrar sig sådär. För egentligen polis och myndigheter var ju från början tänkta som, som medhjälpare till allmänheten. Så ser jag det i alla fall. Mm. Framförallt myndigheter. Men, men myndigheter får ju inte förvandlas till att bli mera kriminella än... Än de, de håller på med. Nej. Du, vi sätter punkt där. Tack ska du ha för dessa synpunkter. Det här programmet heter Ring 1 Telefonnummer 099 510 10. Kilan kramar Sverige. Vi hoppar från Boden till Stockholm. Ja. Victoria. Ja, just det. du var ju med igår. Var det inte? Eller förrgår? Ja, det var jag. Hur svarade Jo, det var jag. Ja, jo, det, var jag. Ja, det var ju Vad vill ja. du? Jo, jag reagerade på kvinnan som ringer från Vaxholm ja. och talar om invandrare och fängelser då skulle jag vilja säga så här. jag bor i ett ganska invandratött område de invandrarbarn som jag träffar jag har själv varit lärare ibland jag vikarierar de får samma möjligheter till skola utbildning, alla möjligheter som som alla andra som bor här i landet har och att skylla på att man inte blir sämt och, och då blir det ett gatans parlament. Det får, det får man aldrig göra. Man måste ta eget ansvar. Och tills man är så stor så att man, när man kan börja ta eget ansvar, och det är väl i de tidiga tonåren när man funderar på vad som är rätt och fel, då är det ju föräldrarna som ska lära och fuska barnet. Det är vad jag skulle säga. Jag, mm. jag, jag tycker att det var nonsens. Prata henne. Att, att de ska bli fädda och att det är synd om dem. Det är inte ett förbaskande dugg synd om Jo, det är synd om alla barn som har dåliga föräldrar och ett dåligt hem. Missbrukande Nej. föräldrar. Tack så mycket, Victoria. Vi har förstått. Tack så ja. mycket. Tack, tack, tack, tack, Vi måste breda plats för Falun. Bengt Holmqvist, hallå. Det stämmer. Vad har du på att bä, bä, Jo det gäller det här med ungdomsbrottslingar och att det tar så väldigt lång tid innan de blir lagförda. Mm. Jag är, sitter som ordförande i nämndemannafredningen här vid Falut ett också. Och det är ofta vi <coughs> får mål där den som är, har gjort brottet har glömt allting och det kan man ju ha en viss förståelse för. Mm. Men när de som är utsatta också har glömt och vittnen har glömt det. Alltså det tar då det kan, ja, det värsta fallet tror jag det tog tre år. Det, vi talar om dem under 18 år, va? Mm -hmm. Och det där har vi påtalat. Och, och då har vi bara viftats bort av polisen, då, va? Och det är polisåklagare som inte gör sitt jobb. Då. Men alla går väl på knä och har liksom meter i ja, och... har vi fått stöd här. För mm. nu har gett ut en polisens hantering av ungdomsverksamhet som har kommit alldeles nyligen. Där de helt och hållet ställde verifierade vi har sagt då va? och då skriver de till exempel att skylla på personalbrist du inte enligt Rikspolistyrelsen Det förhållande att det tillfälligt råd och brist på utredningspersonal och att andra uppgifter prioriteras högre innebär inte att tidsfristen får överskridas, mm. står det i rapporten och det är sex veckor. Mm. Har ni någon medlingsfunktion förresten i Falun? Ja, jo ja. Det, det berätt... finns i det? i det... landet. Ja, man, vet, man undersökte typ Västernorrland men det var ju flera orter som inte hade det. Ja, så, vi har en man... mycket modern lagman här. Var, som är... Så att brottsoffer och brottsförövare ja, får mötas? Ja, allting sånt där. Jag är med i den där föreningen också, Borg. Är det bra? Ja, men bara som inte är bra för att det står också i den här rapporten att det är väldigt viktigt att fånga upp de här unga lagöverträdaren så tid som möjligt och mm. sätta in olika åtgärder så att de inte blir yrkesmän. Mm. Den här tiden som nämnde man, har den gjort dig cynisk och misantropisk? <här> eller hur? Nej inte har gjort det. Man, Jag tycker ju att det är ganska. Ja, de här, om man nu ska, hur jag upplever det då, att de här förhärdade yrkesmännen, det är väl kanske inte så roligt, men just det här vardagsbrottsligheten, där har man ju möjlighet att påverka så att de kanske bättrar sig. Och, mm. Så att jag ser det ju som en väldigt, ett väldigt viktigt uppdrag. Det där. Sen tillför, vad vi ska tillföra, eller förhoppningsvis tillföra, det är ju det sunda förnuftet. Juridiken det är ju. De juridisk kunniga som ska stå för. Sen är, fängelse... det en del och är det ju bedömning då liksom ljuger folk eller ljuger de inte. Och där tror jag nästan att vi kan det bättre än, än de här som bara tillbringar sin tid på universitet. Vi tillför ju en massa erfarenheter utifrån. Du, fängelse, gör det människan något gott? Nej, det vet jag inte om de blir bättre av egentligen. Men man har ju inte så mycket andra... Alltså det här med kriminalvård, i ordet rätta bemärkelse, det vet jag inte om existerat. Men, alltså vad, jag, vad jag personligen tycker det är att man ska, de här yngre ska man sätta in alla tänkbara resurser på direkt. Så man kan få dem på rätt spår. Va? Mm. Det skulle nog minska brotts. Sen de här andra som har det som levebröd. Jag vet inte riktigt vad man kan göra åt det. Tack ska du ha i alla fall. Ja, men det, det är viktigt det här att, att jag hoppas nu att många av mina kollegor i landet hörde att de också börjar och, och irritera sig på det här att det tar för lång tid. För det är en orsak till att vi får mer och mer brottslighet bland mm. de yngre. Mm. Ja, tack så mycket. Jag fick komma fram då. Mm. Hej, hej. Tack, hej. Hej, 099, 510, 10. Ring p jag har hört på mod Olofsson här nu på morgonen och hennes resonemang angående sab är ju väldigt beklagligt och det är synd om Saab-anställda. Men en sak förvånar mig, och jag förstår inte detta. När man jobbarna på de svenska bankerna eller finansinstituten ropar, då finns det hur många miljarder som helst. Det är hundra miljarder då och 50 miljarder då. Miljard på miljard kastas över. Men när det gäller overallsjobb. Ja, då finns det helt plötsligt ingenting Då kan man ställa upp med lite Folk från arbetsförmedling Någon samordnare här och där Något universitet och så vidare Tänk om någon kunde förklara för mig Varför man skettjobb är så mycket mer värd Än en riktig arbetare Hej Jag heter Dan Askman Bor i Borås Hej heter Bertil Kör taxi Eh, vill bara ge mod Olofsson en stor eloge för hennes eh, ska vi säga, eh, ja, skarpa ställningstagande mot GM. Det, det har hon all heder av tycker jag. Tack för det. Bertil Örnsundsvall. Och tack för att du ringer P1 och använder telefonnumret 099 51010. Berger Statin i Stockholm. Hallå. Ja hej. Hej du. Vad vill du? Jag tänker på Måte Olofsson. Man kan inte undgå att ta del av en, alla nere Jag tycker inte om Måte Olofsson men hon har rätt att tycka vad hon vill. Men då säger vi en sak. Svenska folket har valt mig för de och de Vi Utan svenska folket har inte valt Måte Olofsson utan det är 7-8 procent som röstar på tänden. Så att hon är inte vald av oss att bli statsfråd. Däremot får vi alla vara med och betala hennes lön. Okej, okay. så det tycker jag att hon tar i lite väl. Att det är inte är kul att hon tar sig ton. Liksom, hon är verkligen inte den där flickan som sitter längst bak i klassen och med rosett i håret och är tyst och snäll. Utan hon tar, hon tar för sig. Ja, det, hon har rätt att ta ställning när det gäller nu och så vidare. Man, be, man behöver tycka det, men hon säger att svenska folket har valt mig för de och de vi har inte valt Måde Det är 6-7% av svenska mm. folket som har 6% eller flera. Och. Men vi alla får vara med och betala hennes lön. Okej, fattar. Hej då! Hej hej! hej. Nu, Vastena Marie Hallén Halli, hallå Hallén. Ja, hej. Hej. Jag reagerade våldsamt i tisdags när det var det här uppe igen om att Försäkringskassan inte betalade ut ersättning till en man som hade opererat iskbrott. Mm. Det spelar ingen roll om det. Hon de ska behöva vara tacksam för att han orkar hålla på att överklaga det här. Men vart är svenska samhället på väg eller hur långt har vi backat och det här handlar ju om att politikerna beslutar, Försäkringskassan måste rätta sig efter politikernas beslut. Men, men, till... men, men det har väl skett ett, ett paradigmskifte på så sätt att, att när välfärden byggdes upp då blev Försäkringskassan någon slags försörjningsmågäng. Och sen så har de fått, som alla andra, direktiv om hårdare nypor och att ja. ingen ska få något utan... På Nej men då kommer eh, ju många i klem. Eh, exakt, men vad vi hamnar i för svårighet här. Det här har inte med partipolitiken att göra för att du kan ju bara titta på det här att arbetsgivaren ska, ska återigen betala det här om de första dagarna. Du ska ha kunna jobba 25 procent. Fråga mig vilken arbetsgivare och vilka arbetsuppgifter det finns där du kan jobba 25 procent på en mm. arbetsplats. <laughs> Mm. Det är stedjobb och bokföring, men stedjobb klarar vi vanligtvis inte. Men det som det här innebär, det är ju att Försäkringskassan säger nej, du ska söka ett arbete. Arbetsförmedlingen säger nej, du är för sjuk för att kunna få ett arbete. Socialen svarar nej, du ska få pengar från Försäkringskassan. A-kassan betalar inte ut för att du ska ha pengar från Försäkringskassan. Vad finns det för samverkan? Men hur kom det sig då att den här inte håller på att svälta ihjäl? Därför att han hade haft ett eget företag som han hade sålt. Så han sa ju själv... Så han jag levde har ju... på de pengarna? Han sa ju själv jag har förmånen att ha pengar att leva på. Mm. Men de som inte har det... Och men då, tror du verkligen, de, måste... men de, de här som står i tunnelbanan och snorar i trasiga kläder tror du att det är personer av hans kaliber som inte hade något företag att sälja? Det tror jag inte för det kan finnas många andra bakgrunder bakom det här som gör att människor blir så våldsamt utslagna. Mm. Men helt klart är att det här är en grupp som knäcks misstros helt enkelt för att det är inte läkaren idag som avgör om du är sjuk eller inte utan Försäkringskassan. Men kan det inte vara en rekyl också från- alltså att allt för många människor har sett, har tänkt för mycket- så här: vad kan jag få och inte vad kan jag ge- och sett Försäkringskassan som en mjölkko? Svaret att... är ja, men svaret är idag- att människor, först hela deras liv- förstörs på det här sättet. För att får du ekonomin knäckt och sen fortfarande är så sjukt handikappad att du inte kan gå tillbaka till arbetet så har du en chans att bygga upp en dräglig ekonomi. Då talar inte jag om att du ska kunna åka på semester och sådana saker utan bara att få vardagen gå ihop med allt vad sjukresor och läkarkostnader är. För sjukresorna idag, de är inte billiga. Om du behöver åka på regelbundna behandlingar och sådana saker. Ja, men då får, får man inte hjälpa färdtjänsten då? Eller någon slags. någon alltså, får man betala sina sjukresor själv? Om du inte har färdtjänst så betalar vi i Östergötland från årsskiftet 80 kronor en enkel resa. Ja, men det är väl bra? Ja, det är bilen inte gratis heller. Men om du ska åka två gånger i veckan så... Men är inte det fantastiskt att få 80 kronor för att, för att resa? att från... resa, det är 160 ja. kronor tur och är tur. Men är inte det underbart? Ja, det sätter sina svåra ekonomin dig också. Om du ska betala det. Mm. Hela tiden. Mm. Men det jag är ute efter det är hur har samhället de sista tio åren börjat se på den människan som är sjuk, den människan som är handikappad? Håller vi inte på att se ner på den personen? Nej, men, det är, men om de handikappade gör sig själva till offer, så till gnälliga offer- då är de handikappade på väg att bli verkligt marginaliserade. Alltså mera stolthet, mera jag kan, jag kan ta ansvar, jag är inget offer. Det tror jag är en väg. Det är en stark väg, men när du inte kan gå ut på arbetsmarknaden- för att kroppen håller inte- då är det ingen stark väg. För då har det inte en chans. Nej. Och titta bara på... Jag jämför delvis det här med vad som hände i Rosengård. Det var ju alldeles förskräckligt att polisen uttalade sig med blattar och apjävlar. Ja, det är ett fruktansvärt uttalande. Men det finns vissa likheter med hur vissa grupper i samhället idag ser på den sjuka handikappade personen. Jo, fast om en... Om en rullstolsburen person skulle bli kallad för ja, men något det... kränkande, då skulle det kunna stämma det som har sagt det och leva Ja, men det, det. du talade om den rullstolsburna, men mm. nu talar jag också om den största gruppen i alla dessa sjukdomar som inte syns ute på mm. Jo, men man kan alltid omkring och säga att man är sjuk och så och Kan vi inte betona liksom värdet av att vara frisk? Men det är faktiskt jobbigare att vara frisk, för då måste man ta ansvar. Men om man är sjuk, då kan man alltid skylla på politiker eller på generna eller på hit och dit. Nej, det håller jag icke med dig om. För att det är många av oss som tar ett ansvar för mångt och mycket. Fast... Vi inte har en chans ute på arbetsmarknaden. Tack ska du ha för ditt samtal. Hej då. Ivar Stena. 099-510-10. Ja, kamrater. Sollentuna. Ja, Ingrid Gustafsson. Ja, ja, det är det. Och jag vill skjuta den heliga konsporten. Ja. <laughs> Bara. Ja, det är nämligen så att sporten får ju komma. Jag ser väldigt dåligt jag kan inte läsa en dagstidning, jag kan inte läsa en bok. Så radion är ju min favorit som mm. mm. jag lyssnar på. Mm. Men när sporten kommer, då flyttar de på alla möjliga program. Men inte P1, väl? Jo. Nej, det är P4 som, som, som är sportkanalen för andra. Där så, om det är liksom utförsökning Jo, Valdisar. men det har inte Sveriges Radio ansvar för alla? Nej, de har inte ansvar för alla. Du har också ett ansvar att själv ställa in en kanal, älskling. Jo, vi Du kan vi liksom tar inte tänka det. att Sveriges Radio ska hjälpa allt och alla jämt, överallt. Ja, men i, ve i veckorna lyssnar jag ju på ettan. Mm. Från morgon till kväll. För mm. det är mycket bra. Men mm. i helgerna mm. Då är det ju sport, sport, sport. Mm. Hela dagen nu. P2, P2, P2. Ja men P2, vad ska jag lyssna på? Den ton jag inte äh, tycker om. Den och den tonsättaren som under ett anfall av tandverk skrev en betydande symfoni. Ja, ja, ja. För, försök att prata bort mig nu. <här> nej, det, nej men du, det, det kan du, du, du inte göra. Nej då, men jag, jag förstår dina synpunkter. Jag tar dem till mig. Tack ska du ha, vi ska klämma in ett samtal från Värmdö. Ja, okej okay då. Men Bosse? Är mindre ja. ja men, hej. Ja, hej, hej. Bosse? Ja, hej. Hussell? Ja, det är jag. Mm. Hej. Hör du du? Ja. Lyssnar du på radion i morse på Nyheterna? Ja. På ja. Det är ju fantastiskt, vi kommer att få ett elöverskott som verkar vara gigantiskt. Ja. <laughs> Hör du det? Ja. 15 Malmöö gudbevarmer mm. väl för det, men mm. ändå... Men då kan vi sälja det till Tyskland. Nej, och tjäna ja. otroliga pengar. <laughs> Jag har ett annat förslag. Jag har Aha. lösningen på vårt infrastrukturella problem här. Fort, med arbetslösheten. Jag har lösningen på Saab och Volvo. Kan du lägga ihop två? Åh, två? Herregud, vi har bara en minut kvar. Ja, men ja, säg det fort. Vattenfall bygger ut en massa eltappar runt våra vägar. och Volvo och Saab bygger elbilar med så små förbränningsmotorer att de... När det skiter sig kan de ta sig till nästa tappet av el. Och det ska vara gratis för det har vi betalt. Du skulle hovstallet slippa köpa norska elbilar. Det var ett, eller hur? Som de gjorde nu. De köpte, ett... ja, de köpte två norska. Är det sant? Ja. Ja. Nej men ta mig på allvar nu. Det här är, va? Det är väl ett bra förslag. Jag. Hela, hela våra miljöproblem är löst i princip. Överskottet på... Var på Elkraft är löst. Mm. Och problemen för bilproducenterna äh, pr äh, och, och deras underleveratörer är då helt klart. Va? Men då får fan äh, skinda sig och rita fram och producera. Men du hörde ju Sab, du de, de hörde det också. De, Chefen sa ju att de, de har ju de, tre år fram i en process som tar fem år på en ny bil. Och det måste ju vara någon bil som praktiskt taget kan drivas med eller någonting som. Ja, det så, är det bra. Ja. Ja. Nej, men det ligger nog fram en hel ja, del. På vi ligger i framkant. Framtiden ja. är ljus. Ja, hör du det? Och, ser, ja, men, ser, tack positivt. ska du ha för att du ringde. Ja, Programmet är för. slut. Hej. I slussen idag. Satt Sofia Forell och Lena Tiderström-Sagström Våran producent heter Lotte Nord Våran ljudingenjör heter Ove Jönsson Självättliga Teppas Fågelberg Och vi återkommer igen imorgon bitti 099 510 10 Vi tittar på jorden och livet idag och för hundra miljoner år sedan och för en miljard år sedan så är det uppenbart att det hänger mycket tätt ihop. Med hjälp av fossil kan vi följa livets utveckling och se hur jorden har förändrats genom årmiljonerna. Hör professor Stefan Bengtsson i Vetandets värld torsdag 10 över 12 i P1. Och titta, är det en trepucklig kamel med drakhuvud som går där? Vad är det för ett ja, kreatur? Där, där, där är jag, precis. ja, precis. Han har sällskap av den här tvåpuckliga elefanten- som du ser där, ja, eh, just på motsatt sida av alvet. Ja. Den färgglada medeltiden. Ett program om kyrkomålaren Albertus pictor, Kulturradion K1- Torsdag 14.03 i P1.